أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى وعلى آله وسحبه ومن وفى ووفى اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين اللهم إنا نسألك دواما نعمة Wa Zahvala uzvišenom stvartelju Neka je salavat i salam Posljednjem Allahovom poslaniku i miljeniku Muhammedu Sallallahu alaihi wa sallam Njegovoj časnoj porodici Vrlima zahavima i svima koji slijede uputu Islama do sudnjega dana Molimo te gospodaru da nas počastiš korisnim znanjem I da nam dadneš iz riznica svojim Da se na najbolji način koristimo znanjem kojim si nasti ti poučio. Molimo te gospodaru da nimet blagodat i blagodati koje nam daješ budu stalne. I molimo te da u trenutku preseljenja preselimo sa imanom. Amin. Na samom početku zamolču vas da proučimo fatihu i sjetimo se dobom imama Buhari je čiju hadijsku zbirku čitam Zidane lillahi l-fatiha. Kada gledamo živote velikih ljudi, ne možemo da se ne upitamo kako su oni uspjeli u svojim relativno kratkim životima toliko i za sebe ostaviti. Nekada kada gledate samo biblioteku jednog od imama u hadisu, sada kada biste napravili grupu ljudi koji će samo to raditi, samo na pisanju, sabiranju raditi, možda njih deset ne bi uradili koliko je on jedan. I to je jedan keramet, jedna počast koji je uzvišen i Allah dao ranim generacijam. I iz tog razloga mi, muslimani ove generacije, i muslimanke, trebamo uvijek imati poštovanja prema onima koji su prije nas nosili islam. Jer su oni svojim radom pokazali da su ti plodovi i ti rezultati njihovoga života uistinu potvrda njihove iskrenosti gospodari. I uvijek se čovjek pita kako su to uspjevali. Prije nego što ću doći ovdje naumpadne tri stvari koje oni imaju, mi nažalost ne I siguran sam da dokle gotove tri stvari ne budemo imali, u bilo kojem aspektu svoga života nećemo biti toliko produktivni. Kaže, ranije generacije učenjaka u Leme i učenika, oni koji su tražili znanje, kaže, jeli su samo kada bi ih glad zavladala. Samo kad više ne može da izdura da ne jede. Kaže, spavali su samo kada bi im san oči savlada. I kaže, pričali su, govorili su samo kada je bilo potrebno. Tri ove karakteristike su između ostalo i karakteristike i mama Buharije, čiju zbirku čitamo. Jeli su samo kad je neophodno. Spavali su samo kada ih san savlada. I govorili su samo kada je kada je nužno, kada je potrebno. Danas imate kar karakteristiku da se učenim smatra onaj koji na sve komentariše nije to učenim učenim sam, onaj koji za Laha boji učenim onaj koji komentariše kako bi popravio stanje ne kako bi dodatno zakomplikovao ne dodaje ulje na vatu vidiš dva insana svađaju se tako ti gospodara ako priđeš jednom od njih pa počne spominjati sve lijepo što ovaj drugi govori normalno je da će mir jedan od drugom Danas imate situaciju čim dođe do konflikta među ljudima. Subhano. Odmaj bujica riječi. Bujica osuda. Ne umijemo razlučiti između pojava i ljudi. Danas insa nosi neki grije. Sutra možda bude bolji od mene i od tebe deset puta. Odvojimo ljude. Odvojimo ljude od njihovih dijela. Taj stil življenja je rezultirao onim čime je rezultirao. Jedan francuski stručenak pravni je kazao da mi imamo riznice pravne koje vi muslimani imate, mi bi se zaista time ponosili pred čitavim čovječanstvom. Jer toliko je naša ulema. Učenjaci, fakiji, pravnici i drugi su razradili to do detalja. Vi gotovo ne možete dotaći oblast, a da ne možete pronaći da su oni do detalja nama pojasnili šta, kako je. i suhano. zbog toga Taj stil življenja je rezultirao nećim. Ja vas molim, jedna od glavnijih poruka ovdje jeste nastojimo živjeti stil življenja Resulullah s.a.w. To je taj stil življenja. Znate kada se bubekvi omer, susreli se, pa kaže gdje si krenuo omere? Kaže krenuo kod tebi. Kaže što si krenuo kod mene? Kaže nema ništa da jedem već danima. Ima li nešto kod tebi? Kaže nema ništa i jedan drugom pokazuju, kamen su zavezal na svoje stomake. Kako bi želdac manili, manje se glad osjeti. Zbog toga kažu da je najopasnije razvaliti želdac. Kaže, hajmu kod Resulullaha, sallallahu alihi wasalam. Kad su došli kod njega, on posti. Kaže, Allaho poslani će mi gladni pokazuju kamenje, žele se Resulullahu, sallallahu alihi wasalam. On podiže njemu dva kamena na stomak. Danas... <tip> Kada gledamo stil življenja Resulullaha, druge se stvari naprijed stavljaju. Nekje manifestativne stvari koje vidi svako, a ona je kamen bio pod košljom. Nije ga mogao vidjeti svijet. I zbog toga insistirajte kod sebi da imate djela i stila življenja Resulullaha sallam, za koje ne zna nikog. Kakav je bio Resulullaha u svojoj kući? Sjećate li se opisa Hazretja Išik kada bi bio kada bi ušao u svoju kuću kakad bi bio kaže čim bi ušao odmah bi nama u kućanma pomagu odmah i tako bio sto utome nema odmora sve dok ne bi naučio ezan kada bi naučio ezan niti ni njega znam niti on nazna namaz vrijeme namaza subhanallahu svi možemo ovim milonim ukrasom sunneta se to je lijepo ukrasiti za pred ljud A hoćemo li takvi biti u svojim kućama? To je stil življene Resulullah s.a.w. Prošli put smo počeli sa poglavljem kako je vjerovjesnik vjerovijesnik s.a.w. 11. poglavlje u knjizi o znanju sa vremena na vrijeme govori o ljudima kako ne bi im predavanja Resulullah s.a.w. bila dosada, kako im ne bi dosadli ili kako ne bi oni osjetili jedno prezasičenje Pa smo kazali da je to Resulullah s.a.v. radio i straha da se to desi. To je jedna vrlo bitna stvar. Inače, u promjeni i osobina i ljudi, mi imamo situaciju, zabolite neka pojava. Pa malo, malo kad vidiš insana ti njemu skrenješ pažnju na to. Vremenom njemu dosadi to što mu stalno potenciraš na tu neku negativnost ili tu slabost. Jedan ahbav Allah, dragi, ga počastio da zove gospodaru i je prijatelja najboljega. Međutim, on se nikako nije htio da zati. je tako pozivao njega, ali jednom ga pozove, pa kaže, čitav jedan period dovu za njega uči. Ne bil gospodar da onaj savjet što mu je dao prošli mjesec da rezultira neči. Mi danas želimo, mislimo naše riječ toliko jaka, naše misli toliko obistre da čim kažemo da će se stvar išćeti? Neće. Možda ćemo mi posijata za 10 godina će nikom. Ne znam. Abav mi jedan kaže preselio mu deda i kaže kakvi su ti ljudi bili, to znaju svi koji se družili sa starim hađijama. Danas pogledajte džamije koga ribšu zato što naša generacija nije u stanu da ih održava. A one stare hađije koliko god da su bili persovi, koliko god da su imali nekog jele, malo onako u potješki. Vjeru mi, oni su to čuvali koći u glavi. Desilo se, znalo nam se desi, u čaršijskoj džami uđemo, sednijemo na jedno mjesto, na džumi, dođe jedan spri hađaja, ustane odavljeno, to je moje mjesto. Pazi, oni, nije to, to nikakvo zlo. To je mali jedan detalj. Ali taj hađaja je 30, je 35 godina tu džamiju izmetio. Služio toj džami. I zato, ono što dosadi čovjeku, Vrlo je upitno da li je on bio na nivou znanja, razumijevanja i primjenja. Da li on razumio šta znači održavati džamiju? Šta znači biti od oni za koji gospoda peste. Gospodar kaže to su oni koji vjeruju u Allah i sudni dan. I za one koji grade džamiju i koji održavaju džamiju Resulullah kaže da se njima grade džamije u džanetu. U dženetu. pitanje primjeni. Imamo problem. Puno priče bujica riječi, kaže gdje si bio? Kaže, bio na hudbi. Bio na predavanju. O čemu je imam pričao? Kaže, islam i musliman. Dobro, sljedeći petak ga vidiš, pita šta je? Imam pričao. Kaže, muslimani i islam. I vrti. Šta je to što si za ovu heftu da radi? I zato svaki put, prošli put sam vam skrenuo pažnje. Dajte da malo razmišljamo. Da razmišljamo o našoj stvarnosti. I sad tu je Resulullah između ostalog imao ovaj period. Govori im ponedetkom. Čak se prenosi da je Hazreti Abdullah ibn Mesud koji je otišao u Ira, u Kuf, samo četvrtkom držao. E ovako kako se mi iskupljava. Hazreti Abdullah ibn Mesud je to uveo. To je sunne od Rasulullaha sallallahu alaihi sallam krišta zharinost. Pitaju ga zašto nam ne govori češći? Pa de nam ti ponedetkom, pa de nam ti petkom, pa de nam ti subotom, te hajde Boga ti radio emisija, hajde Boga ti na televiziju. I na kraju šta? Če si bio? Šta si radio? Kakav je toga? ništa. Kaže Hazreti Abdullah ibn Mesud, Resulullah koji je vrhunac čistoći, vrhunac istrenost, nam je govorio s vremena na vrijeme, a hoćete da vam ja govorim uvijek. Zašto? Da, da otvorimo prostor ljudima da primijenu. Jer ako nema prostora za primjenu onda je onaj nivo slušavoc i slušateljki uvijek jedan. Samo slušaju. Super, slušamo i još glavo I svi te tapšu umašala jo jesi govorio. I mene će gospodar pita što sam govorio. vaše pita što ste slušali. Ako ne živimo to u svojim životima, onda je upitno zašto će nam to. I zato uvijek na početku kažemo gospodaru zaštitime od zdanja koje neće koristiti. Pa uči nas koristiti. Sljedeći hadis To je jedan od glavnijih razloga što upravo ovo pokušavam. Sa Rasulullahom se družiti sallallahu alihi wa sallam kroz njegove hadise. U jednoj predaji kaže Resulullah sallallahu alihi wa sallam. Onaj koji oživljava, onaj koji oživljava moj sunnet. Ta osoba, muško ili žensko, mlad ili star, mene je voli. Oživljava moj sunnet. Sunnet Resulullah je s na vrijeme uzjeti znanje, uzjeti informacije i onda i pre, pretočiti svoju život. To je ovo. Kaže, ko oživljava moj sunnet, taj mene je voli. Subhanavno. Da ništa drugo nema od posticanja na, na, na halkohadisa, dovoljno ti je ovo. A kaže Resulullah, ko mene je voli, samim će u dženetu biti. Kur'an ima svoju poradiću. Sunnet ima svoju porodicu Islan ima svoju porodicu Čega smo mi porodice? Čršija, isto hila da je duša ovdje Kada spomineš sunnet Resul ovako Od određenih ljudi osjetiš Kada se mu šamer udario Zbog određenih postupaka pojedin Zašto? Ko živi moj sunnet Taj mene boli. Ako meni je voli sa mnom će u džennetu biti. Samo da zamislite te reči. Ovaj hadis govori o tome još jedan nomenat, još jedan elemenat. u govoru sa ljudima, u obraćanju ljudima, šta je bitno? Čemu nas Resulullah sallallahu ve sellem uči? Kaže إما عن بوهاري نمودي سند حديثة سند ركس ما تويه للاعنا نيس برنسلات حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة عن أبي تيّاح عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم رنعنا محمد بن بشار ود يحيى بن سعيد ود شعبة ود أبو تيّاح ود أنس ود ربي اسمي دارك يسيروا ولا تعسيروا olakšavajte a ne otežavajte u abeširu ljude uneste radost u njihova srca a nemojte ljude plašiti nemojte ih zastrašivati ovo je još jedna još jedna smjernica koja govori koliko je bitno pogledajte Resulac s jedne strane kaže olakšavajte a ne otežavajte Kod nas je obrnut proces. Kod nas se uglavnom govori o negativnom, kaže mi to vama govorimo kako vi to ne biste radili. Čim se negativne stvari stave naprijed, mi ih vidimo more u našem društvu. Onda ljudi, one postanu trendi. Postanu nešto što je uobičajeno. I onda ih je vrlo teško iskorijeniti. Ne možeš jednostavno, ljudi se zalijepili zato. Mali broje ljudi, Mali broje ljudi koji su stanju nakon što u nešto uđu da iz toga izađu. Da razmisli. To isto oko čovjeka kada se guši. Vi znate, lako je sa obale dovikivati čovjeku da je ovo, da ono. On je u vrtlogu. On se guši. I tri su nivoa ljudi. Vi razmislite gdje smo mi. Općento kao zajednica, ne samo kao pojedinica. Kaže, ispod prosječni ljudi se vezuju za stvari. Materiju novac, kuće, žene, suprotni spol, muškarce, vežuju se, vežuju se za stvari oko sebi. To ovi prozori koje nam je gospodar dao, oči, uši, što imamo, to nam prvo pokazi. Ispod prosječni ljudi. Prosječni ljudi se vezuju za ljude. Nije on u stanju izvrati neke stvari, osvisliti neke stvari, neki hajde da imamo. Nego, on se vezuje, znaš, alhamdulillah, ovaj nas vodi I mi idemo, mi guramo to i tu. Idemo, mi vodimo brigoje tima, mi stipendiramo učenike, mi gradimo džamije, mi pravimo munare, mi štampamo knjige, bez obzira šta. I smo prosječni za stvari, prosječni za ljude. Znači, nije vezan za materiju, nego je vezan za nešto što taj čovjek ima. Nadprosječni ljudi se vezuju zašto? Za ideje. I kada je Resulullah s.a.w. preselio, Hazreti Ebu Bekrije svima sahabima održu ovu lekciju. Sjećate li se kada je izašao? Svi ste čitali o tavi. Pa, kaže, ko je robovao Muhammedu, Muhammed je preselio. Ako robuje gospodaru, gospodar je živ i ne umire. Šta hoće reći? Služiti, izmetiti Islamu, je obaveza bio Resulullah Sallallahu Resulullah s.a.w. među nama ili nebi. Obaveze. Koji je tvoj posao? U čemu Čime se baviš? Dobro, bavim se svojim poslom. Odlično, šta je tvoj posao? To i to, dobro, zato si plaćen. Ima li nešto da čekaš, da te gospoda za to nagraviš? Da nisi plaćen ovde zato? Pa, ranije generacije su osjećale tugu kada im se desi da učine neko dobro, pa vide da im se vrati. Kaže jedan abavno nakon drži predavanja, kaže ja došu u bolnicu, povrijedio se onaj što me dočekuje na vratima selam alih habze burum, a on se polomio sad, pa ušao kod onoga radiologa što ga snima, kaže selam alih kaže subhanal, ja sam pomislio na one kojima je Allah ubrzo dobra djela na Dunjalu jer me pazije, kaže, ko kap vode na dlan, to je možda što mi je gospodar odbio djela i dao da dobijem nagradu na Dunjalu zato ovaj hadis Rasulullah olakšavati, a ne otežavati danas imate situaciju da ljudi između mišljenja uglavnom biraju ono što je teže kada govore drugima a kada govore sebi, sunnete može ostaviti nije nikakav problem, što pa nije to pritvrđano ja. vi znate za onoga medresliju koji je babo posla u medresu pa nakon godine dana vratio se, sin kući kaže babo klanja sunnete sin ne klanja pa kaže šta je to? pa kaže to se babo kaže, može ostaviti Kaže, babo, lupio ga, kaže, i na njivu poslu. Kaže, nisam ja tebi posluo u medresu da mi naučiš šta možeš ostaviti. Nego što trebaš raditi. I zato, ta kvaluka, jeste da čovjek olakšava ljudima oko sebe. Da im ne otežava. Danas baš razgovaram s jednim profesorom na fakultetu, koji se bavi fikhom, baš konkret. Kaže, Kenane, mi moramo olakšavati ljudima. Mi ne smijemo dozvoliti da ljudi radi našeg postupka se udalje od islamu za boravina gospodara, za boravina vjeru. Zašto? Zato što smo mi, umjesto da ih obradujemo, da kažemo da je Resul Vasallahu rekao, Islam je počeo kao usamljenik i opet će biti kao usamljenik. Kaže Allah uposlanića, koji su to usamljenici? Kaže, oni koji nastoje popraviti stvari, kada, šu, kada vlada Fesad, ne redu društva. To treba da nam bude voditi da zamisli Subhanallah, zamisli Dana, svi ćemo ako Bog da dožije taj trenutak. Kada na sudnjem danu budemo iznosili, odnosno gledali svoja dobra djela, šta očekujemo da bude tu? Mi imamo ambijent na kojem tako mi gospodara svi bi nam sallallahu alayhi wa sallam od istoka do zapada bi nam pozavidio što imamo slobodu. Što imamo mogućnost, što imamo prostor, prostor da napravimo, da organizujemo, a mi ne radimo. Blagodat koju nam je Allah dao, ja ne znam kako ćemo opraviti. Blagodat se čuva tako što ćemo biti zahvalni. Spominjao sam i stalno spominjem u jednom od muslimanskih zemalja par mamadri. Udružili se. mi svoju mahalu. Sutra dan, specijalna policija upada i si u ihapsi. Kaže, mati jednog od mladića, kaže, što to? Što ste ih uapsili? Kaže, pa šta su radili? Pa kaže, ništa. Klanjaju u toj džami i očitili svoju mahalu. Pa kaže, u čemu je onda problem? Pa kaže, problem je, kaže, kad su očitili mahalu, kaže, šta će dalje očiti? Kaže, al grad... Pa kaže, doći i do nas. Mala promjena, mala, to je boba. Bobak je da, ne, nemaš ga šta vidjeti. Ne dozvoljavaju da bude hajlj. I mi osuđujemo umet Muhamada, nemojte. Kontekst u kojem smo mi, hvala dragom Allahu nije, vjerujte mi, nije kao kontekstu u kojem su drugi muslimani. Nemaju svi luksuz da mogu ukazati šta hoće, kazati gdje hoće, razgovarati o stvarima, pokretati stvari. Udruživati se u dobro, Nemaju svi taj lučnost. I zbog toga ovaj detalj resul lavovog metoda u unošenju radosti u srca ljudi trebamo zaista slijediti. Nemojmo ljude prepadati islamu. Danas, ako pogledate kada smo sabrali glavni razlog zašto pojedini ljudi bježe od vjere. Bježe od praktikovanja vjere. To je zato što su prepadnuti islamu. Vjerujte. Prepadnuti vjeru Prepadnuti. Pomišljaju da je to poput Brda Trebević koje se treba natovati na leđe. Zašto? Zato što smo mi odgovorili. Mi smo trebali nostaje manete. Moj prezentiranja vjeri kako jest Pa da ljudi vide da je to jedna čistoća. Prije svega čistoća u srcu. I saznanje. I znanje da ćemo ako Bog da pred gospodara dođu. Danas, ta izazov, ne znam kako ćemo, ga, onaj, kako ćemo na njega odgovoriti. Ne znam, zaista. Nemam, nemam ključ za ta vrata. I ne mislim da i od nas pojedinačno može da ključ za ta vrata. Ali ona misija, o kojoj uvijek govorim, a to je misija prenošenja vrijednosti sa našoj na sljedeću generaciju. Ja znam kako je moj dedo i kako je moj otac na mene prenosio islam. Ja se sjećam da nikada se nije moglo desiti da djedo legne spavat poslje sabaha da nauči Musa i da mene stari pored sebi. A ja vam kažem sada kako mi podižemo svoju vladu, svoju djecu? Na kojim vrijednosti? Šta je to što im želim? Kakav smo im ambijenit pružati? Ovaj hadis Resulullah odlakšavajte a ne otežavajte. Obradujte a nemojte žalost. Jednak je onome hadisu dajte jedni drugima poklon, volit ćete se. Ne može, gospodar je dao da srce voli onoga ko čini dobro. I zbog toga Ulema je uvijek govorila gospodaru ne daj da me nevjernik ili da me onaj veliki griješnik počasti reči, pa kaže da ga moje srce zbog toga zavoli. Danas imate taku situaciju. Da naša srca vole one koji nisu, su, ne djelije naše vrijednosti samo zato što su oni u stanju iznijeti neke stvari. Bliži se mjesec Ramazana. Nemamo još malo više od dva mjeseca. To je vrlo brzo. To će kao dlan odlan proći. Naš Farsi i ova ekipa monaka već su počeli osmišljavati šta i kako u Ramazanu raditi. Ja bih vas zamolio sljedeći put već uzjet ćemo da, da iskomuniciramo šta hoćemo. Moramo imati ftare, morate se vi znati među sobom. Generacijski iftar. Morate se vi znat Ne Nemojte vješat od toga da se znate međusobno. Problem imam ako se vi ne znate međusobno. Dolazi mi, a babi govore, imam problem, ne mogu da se upoznam sa djevojkom. Djevojka dolazi, ne mogu da se upoznam sa mom. Vi se generacijski morate povezivati i mi smo obavezni stari da vam pomognemo u tome. I stari, moramo mi imati ono što ova halka izjedri, nek to bude trun jednak. Ja sam abavima govorio, stari, trun jedna nek bude, elhamdulillah bolja je nego ništa. Hoćemo li se organizirati pa posjeti neki džemat povratnički, hoćemo bilo što uraditi, dogovorit ćemo se. Trun jednu da uradimo, bolje nego da ne uradimo ništa. Obavezno, uz Božiju pomoć da to organiziramo, naravno, Fars će biti tu otvoren, ima evo i naš vedran, Alberg je tu ovaj administrator, on će ako Bog da tu iskoordinirati ovaj, što se tiče ove tehničke strane. Onaj, otvoreni smo za vaše prijedloge, ali nemojte da mijenjamo državu. Nemojte, brate, možemo nema nas stotinja. Kaže čovjek, znate za ono anegdotu, kaže do 20. godine je mijenio svijet. No da kad skonta u 20. godinu da tu neće moći uraditi, kaže do 30. Je mijenja državu u kojoj živi pa kaže kad svati da i tu ne može do 40 te misli promijeniti čarš. Tajte da počnemo s onim što možemo urad zaista. I naj duži put i naj veća ostvarenja u smislu društva počinjemo sa prvim korakom. Koliko godina je malo taj korak. Hajmo ga mi napraviti. Hajmo mi pružati ambijent u kojem ćemo sami se moći setati društce i još jedna stvar uporno nastojati da ovo ne budu samo druženja radi druženja ili druženja radi slušanja. Niti ja, niti vi imamo od toga hajda. Mi se moramo družiti kako bi produbili vjeru u svojim srcima. Kako bi proširili svoja znanja i kako bi što više u ovome životu kojem, kojeg živimo nastojali biti muslimani i muslimani. Mi smo danas zaista na jednoj neću reći razkrsnici nije mi draga riječ u najmaniju ruku rasputnici. Jel ćemo krenuti putem djelovanja, uticaja na ovo društvo. Ili je samo pitanje moment kada ćemo zaista doživjeti da nam se ta vrata mogućnosti rada zatvore. A onda ćemo reći, e, da mi je Bog da da sad da mogu, a ne možeš. zatvorla se vrata. I zbog toga u sljedećoj hefti, do kraja sljedećeg hefti, do sljedećeg četvrtka, bih vas zamolio samo jedan detalj. Vi svi znate, bez izuzetka, koliko se zla dešava oko nas. Žao mi je reći da se tako mučne stvari dešavaju. Da jednostavno čovjek, ako ima u sebi trun jedan, oni je iskrene emocije i prema, ne, ne samo prema uzvišenom stvartelju, nego i prema onome insanu kojeg je, eto, Allah dragi dao, pa smo mi insani i insa. Stvari koje jednostavno mi ne možemo razum naš staj Ne možemo da razumimo na koji način su sa stvari dotli. Dotli je ovaj. Otpet, ali da ne spominjem. Ne mogu, jednostavno ne želim te negativnosti da spominjem. Ali one su prisutne. Ja vas molim da vidite u svome životu imali neka negativnost koju vi smatrate da možete pomoć da se ona riješi. Pa 0.0001% je to problem mladića i djevojaka koji žive daleko od gospodara, pa im je teško i priči, i kazati im nemoj tom stazom, znam kod vodi. Vidio sam one i svoje generacije koji skrenuli tom stazu. Je to problem alkohola? to problem bilo čega, nemoralnog života? Je to problem nasilja? Je to problem nezaposlenosti naše omladne? Naš problem je veći besposlenost nego nezaposlenost. Tu su besposlene, nemaju što da radi. Dajte da samo jednu jednu negativnost provat, rečimo razmišljati zašto vam ovo govori rad jedan kuranskog ajeta. Kaže uzvišeni Gospodar: "Zaista, tvoj Gospodar, o Muhammede, neće će kazniti jedan narod dokle god u tom narodu ima onih koji nastoji popraviti nešto." Evo, ako ništa radiš, ako mogneš da odjel da da djeluješ, to još bolje. Subhanallahu ve te'ala, Jedna stvar, jedna negativnost je li ona u krug tvoje uže porodice je li ona u krug tvoje familije odnosi među ljudima da nastojiš da popraviš ne bi li nas gospodar počastio da budemo oni koji su usamljenici ali usamljenici u onom pozitivnom smislu oni za koje Resulah kaže na njima Islam počeo i opet će Islam biti na usamljenicima mi smo Alhamdulillah ima nas dragom Bogu ovaj broj ovo je kada bismo mi samo bili Ti koji dodajemo kap u ovu našu čašu, vjerujte da bi se stvari mineli. Dajte da pokušamo. Probat ćemo uz Božiju pomoć. Imamo dva mjeseca da osmislimo stvari za Ramazan. Dajte do kraja sljedeće hefti. Do, do, do četvrtka. Razmislite. Možda nam date neku smjernicu da nešto u Ramazanu mi uradimo. Svi zajedno. Nema. Dokle god stari i mlađi ne budu zajedno radili. Dokle god mi ne shvatimo da nam treba mudrosti i iskustvo starijih i da nam treba žar i energija mlađi ne možemo naprijed. Jednostavno ne možemo. Ja molim gospodara da ove stvari budu nešto o čemu ćemo ako Bog da razmišljati. I mi svi želimo da ređu šehida. Svima nam je želja da nas gospodar počasti jer je to ona ona da ređa koja nas približava da ređi Resulullah sallallahu alimu sallam jer šehid će biti sa vjerovijestnicima sad. Kaže Resulullah s.a.v. i time će završiti. Onaj koji se drži moga sunneta, moga stila življenja, kada se stvari u društvu pokvare, ima nagradu šehida. Onaj ko se drži poslanikovog stila življenja, kada se ljudi drži drugih stilova življenja, on ima nagradu čega? Šehida. Zbog toga onaj ko kaže da je šehid samo onaj koji na bojnom polju preseli Kaže Resulullah, onda bi šehida malo bilo. I onda nabraja druge kategorije, između ostalog, evo, imamo i ovu kategoriju. Molim gospodara da budem oni koji se drže sunneta Resulullah sallallahu alaihi wa sallam. I ovim stvarima razmišljaju, razmišljaju kako odkloniti negativnost, kako uvećati dobro u našem društvu. Ako nema nikakve pitanja, da pručimo do... A'udhu billahi nash shaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi wakafah Wa salatu wa salamu ala seyyidin al-mustafa Wa ala alihi wa sahbihi Wa manu wa ta'u Gospada aru nash po častinasa Nemoj nas poni izti Gospada aru nash po pristinam grijeha Nemoj nas <laughs> kaznit Gospada aru nash molim Atada nas učini šodani Kui se drži sunneta muhammeda Sallallahu alaihi Gospodaru, naš molimo te najvećim imenom tvojim da nas počastiš džennetom i svakim dijelom koji približava džennetu. Gospodaru, naš zaštiti nas od džehennema i svakoga dijela koji približava džehennemu. Gospodaru, naš pomoz nas da poglede svoje obarama, da stidna mjesta svoja čuvama i da govorimo samo ono sa čime si ti zadovoljan. Učini nas od onih koji rade za islam. Učini nas od onih koji nosi bajrak islama i učini nas od onih koji neće obrokati muslimani. Gospodaru, naš te da nama. Roditeljima našima i svima koji su nosili islam prije nas Gospodaru naš vrati našu omladinu islamu lijepi Gospodar u naš vrati našu omladinu islam Gospodar naš vrati naše starije islam Gospodar naš vrati na sve sebi Ne i ne dačom, nego lijepi Molimo te najvećim imenom tvojim Da nas počastiš džennetom I društvo Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Oprosti nam grijehe i nemoj nas udaljiti od sebe zbog naših grijeha. Oprosti nam grijehe i nemoj nas udaljiti od sebe zbog naših grijeha. Subhana rabbika rabbila izzeti ama ispun. Wasalamu ala murselimu. Alhamdulillahi rabbil alemin alfarih.